A tudomány csarnokában A Magyar Tudományos Akadémia úgynevezett Vörös-Plüsterme előtt rosszul lett egy fiatal nő, miközben a résablak kilincset pucolta. Görcsökben vonaglott szájából habszivárgott, és épp fejét verte a padlóhoz, amikor a Vörös-Plüsteremből kiözönlött az a 170 orvos tudós, akik Gunnár Irgitszon Nobel-díjas biológus előadását jöttek meghallgatni. A magyar tudósok csodálkoztak, futkosni kezdtek, különféle orvosságokkal kísérleteztek, kihívták a mentőket, sőt a tűzoltókat is, mert kiváltképp egy külföldi híresség előtt mindent el akartak követni a betegért. Még azt is, hogy az ablakon kilógassák, hát ha a tüdejébe ment egy kavics. Ám de a lány csak hánykolódott, köpte a habot és fogvicsorított, míg csak Gunnar Irgitsson meg nem szólalt ne adjuk neki egy pohár vizet. Erre nem gondolt senki, és tessék, a víztől a lány eszméletre tért, megnyugodott, és elégedetten folytatta az ablakpucolást. Ekkor azonban ott termettek a televízió riporterei, akik a Nobel-díjast kezében a fél pohár vízzel a kamera elé állították. A leány megkérték, hogy még egyszer dobálja magát, és igyekezzék habot verni a szájából. Ami sikerült is. Sajnos másodjára a görcsöket nem tudták csillapítani. A leányból csak úgy dőlt a hab, pedig a nagy tudós nem csak a maradék vizet itatta meg vele, hanem még egy pohár szódát is hozatott. De az is hatástalan volt. Ki érti ezt? Thank you.